Bună ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia! Astăzi, gazdele dumneavoastră, ca de obicei, sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit și astăzi! Astăzi vom vorbi despre progresul civilizației umane. Părinte Grigorie, exagerăm dacă spunem că odată cu această emisiune părăsim informația dată lui Moise prin revelația dumnezească și intrăm în istorie? Nu nu, nu, nu, nu exagerăm, căci de acum nu vom mai avea doar Biblia ca sursă de informație, ci se adaugă texte referitoare și la istoria altor popoare. Faptul a devenit posibil prin descoperirea scrierii. Acest pas înainte l-au făcut oamenii după potop? În săpăturile arheologice efectuate secolul trecut în situsul vechi cetăți s-au găsit tăblițe de lut arse în care se consemna că regele a Agrea, să citească însemnările rămase de la oamenii dinainte de potop dar în bogata sa bibliotecă nu s-au găsit decât tăblițe de după potop. Ce se știe despre apariția scrisului? Despre etapa lui numită sintetică sau ideogramatică, pentru că se consemnau direct idei întregi. Nu se știe decât că a existat, dar varianta ei de scriere cu noduri, singura cunoscută, nu a fost descifrată. A urmat scrierea analitică de cuvinte întregi sau de silabe, spre care s-a făcut trecerea prin scrierea hieroglifă egipteană. Prima scriere numai cu semne, fără imagini, este cea cu neiformă a civilizației sumeriene din mileniul III înainte de Hristos. Cam în aceeași perioadă, sunt Ovesc era constituită și scrierea chinezească de acest gen. Cu un mileniu înainte de Hristos, în Fenicia, apărea scrierea fonetică, actuală, dezvoltată apoi în mulțimea aceasta de alfabete. Apariția scrisului este importantă pentru că au putut fi consemnate progresele în toate domeniile civilizației umane. Sigur că nu este scopul emisiunii noastre să ne ocupăm de această diversitate. Ce vă gândiți că trebuie punctat în acest mers înainte al omului? Pe noi ne interesează mai ales cum progresul cunoașterii, a dat prilej omului să se îndepărteze de Dumnezeu. Amăgindu-i cu cunoașterea, așa i-a înșelat diavolul pe strămoșii noștri încă de când era în rai și tot prin cunoaștere încearcă să ne înșele pe toți până într-un sfârșit. Două variante de înșelare are la dispoziție vicleanul. Una, să ne tragă spre practicile magice, descoperitoare ale unui necunoscut propus de el, în care se pune El în locul lui Dumnezeu Alta, să ne tenteze a face pe Creatorul Și să luăm noi locul lui Dumnezeu Când ajungem să stăpânim prin cunoaștere științifică Realități din lumea înconjurătoare Deși par așa de diferite, sunt filme din istoria omenirii care au același scenarist și același regizor. Bine zis. în felul acesta îi trage în cursă și pe cei înclinați spre credință, oferindu-le superstiția și pe cei înclinați spre știință, oferindu-le o falsă îndumnezeire din moment ce pe cea adevărată ei o resping. Doar aparent o resping, căci tainic își doresc să fie un fel de Dumnezei creator fără Dumnezeu. Să revenim însă puțin asupra primei categorii de înșelări. Ce forme mai importante a cunoscut? Cele mai importante forme ale ei sunt închinarea la idol și vrăjitoria. Ce este un idol, părinte? Idolul este un obiect venerat ca însuși zeul închipuit de el. Este important acest lucru. Deci obiectul este venerat ca însuși zeul. În spatele idolului se află însă pe post de zeu un diavol și de fapt lui îi se face închinare. Psalmistul însuflat de Duhul Sfânt a scris clar că toți Dumnezeii păgânilor sunt draci. Psalmul 95, versetul 5 Iar Sfântul Apostol Pavel a scris și el corintenilor iar cele ce jertfesc neamurile, jertfesc demonilor și nu lui Dumnezeu. Un demon, fiind doar înger, nu se bucură ca Dumnezeu de ubiquitate Adică nu poate fi peste tot în același timp. Dar la un moment dat s-a putut așeza în mod nevăzut în idolul dintr-un anumit loc și să-l facă să se miște sau să facă să dispară jertfele puse la picioarele lui, dând astfel credurilor înșelați, iluzia că idolul acela a primit sau chiar a consumat jertfele respective. După aceea pleacă să facă asemenea iluzii și în altă parte. Și în lipsa lui, idolul rămâne un simplu obiect, care poate fi spart cum făceau sfinții în timpul mărturisirilor. Cât despre jertfe, este dovedit lucru că le luau preoții templului, la vedere sau ascuns pentru folosul lor. Ați menționat și vrăjitoria, deci nu este o ficțiune, ci chiar există. Din păcate, chiar există. Încearcă deavolul să ne înșele mai deplin cu iluzia că el nici nu există, dar despre existența lui a dat mărturie chiar Mântuitorul, deci indubitabil există. Și dacă există el, există și lucrarea lui deavolească. Și bineînțeles, există și oameni înșelați care slujesc lui și îi fac această lucrare învrăjitorească. Deci, pe bună dreptate, atâția oameni se tem de vrăji și umblă disperați pentru desfacerea lor. Nu, aș zice că pe bună dreptate se tem, vorba psalmistului, iar se tem de frică unde nu este frică. Vrăjile se fac prin puterea diavolului, iar creștinul care este cu Dumnezeu nu are a se teme de ele, căci nu este mai puternic diavolul decât Dumnezeu. Scăparea este la Dumnezeu, nu la o altă vrăjitoare mai puternică, pentru că este sub stăpânirea unui demon mai mare, în ierarhia lor Era așa până la venirea lui Hristos Dar după apariția creștinismului Ce mai putem zice? După apariția creștinismului Vicleanul a făcut să apară Marii erezii arhi, Iar pe ceilalți creștini I-a ispitit cu demnul De a le urma învățătura lor eretică Bineînțeles că au rămas în funcție și vrăjile Până în zilele noastre Din vremea păgânismului Cred că este nevoie să vorbim puțin și despre erezii din păcate, iată, a apărut și nevoia aceasta. Ce este o erezie, Părinte Grigorie? Față de ortodoxie, adevărata credință în Hristos, adică, erezia este o deformare a învățăturii lui Hristos și a ucenicilor săi. Apostolii l-au propovăduit pe Domnul, erezii arhii se propovăduiesc pe sine, iar adepții lor cred în acești fondatori, iar uneori și în liderii contemporane ai sectei, mai mult decât în Dumnezeu. Au dreptate, Părinte Grigorie, cei care spun că și sectanții au o parte de adevăr? Nu, nu au niciun pic de dreptate. Există grade de erezie în sensul gravității blasfemiilor propagate. grad de erezie în sensul depărtării de adevărata credință. Dar nu există grade de adevăr. Hristos a mărturisit Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă Hristos este adevărul, El nu poate fi decât întreg. Pe Hristos ori îl ai în totalitate, ori nu-l ai deloc. Nu merge pe părți. Pornit de la erezie și a apărut cuvântul sectă. Da, pentru că merg mână în mână. Învățătura greșită apare mai întâi în mintea cuiva din cadrul bisericii. Când erezia are destul de mulți adepți, ei se organizează separat de biserică și împotriva ei, devenit sectă. Se pare că sunt multe aceste secte. De curând au depășit impresionantul număr de 3.000 printr-un efect de pulverizare și revenire în forme noi la ereziile clasice, de fapt, combătute la cele șapte sinoade ecumenice. Această continuă înnoire face să apară mereu altele noi ca variante tot mai trăznite sau mai bine disimulate ale celor vechi. Pe ce se prinde această proliferare? Eu cred că pe credulitatea și prostia oamenilor. Chiar dacă cineva nu este în stare să înțeleagă ereziile strecurate, căci nu are cunoștințe teologice. Omenește vorbind logic, cum să crezi că a trebuit să vină Ellen White să înființeze în 1863 cultul adventist pentru a se mântui oamenii. Adică timp de peste 1800 de ani, Hristos a rămas jerfit degeaba, căci oamenii nu se mântuiau și Sfinții Apostoli și Biserica timp de 1800 de ani ea a măgit pe creștini și a trebuit să apară Ellen White. Cum să crezi din start o asemenea aberație, chiar fără a intra în amănunte de credință? Nu e prostie omenească. Și totuși sectele există. Pornind de la această realitate tristă pentru istoria omenirii, o ultimă întrebare mai practică. Spuneți-ne, părinte, cum trebuie să ne purtăm cu ereticii? Ca răspuns la această întrebare, recomand tuturor să citească epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda. Eu am să citesc din ea acum doar versetul 23. Zice așa, Pe alții, zbulgându-i din foc, mântuiți -i. De alții însă, fie vă milă cu frică, urând și cămașa spurcată de pe trupul lor. Ce trebuie să înțelegem de aici? Că se cuvine, dacă vor și ei, să-i ajutăm să iasă din înșelare, fiind ne milă de ei și iubindu-i ca pe frații noștri înșelați de vicleanul diavol. Și de-i putem ajuta spre mântuire să-i ajutăm. Dacă nu vor, nu ne rămâne decât a ne ruga pentru ei, ne amestecându ne însă cu ei, conform cuvintelor urând și cămașa spurcată de pe trupul lor, adică nu pe ei ca oameni, ci învățătura cu care s-au acoperit. pero Întâlnirea cu și religia a ajuns la final. Părinte Grigorie, vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Slavă Domnului. Părintele Grigorie și Gabriela Voina, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la Radio Logos.